A foglyok többsége fel sem mert pillantani, amikor a kecses Liburna a felkorbácsolt hullámokkal birkózva átszelte a csend csatornát. Nem csak a fehér sziklák fölött sodródó, mint sötétebb, s lassan bíborba hajló fellegek miatt sunyták le fejüket a gyors deszkáira. Az égben istenség rossz indulatú árnya alatt hajóztak. Mint a gonosz szellem tanyázott volna a magasban, s a törékeny Liburnak küzdelmét figyelni éppen az elemekkel. A foglyok között akadt néhány, aki korábban nem látta még a tengert. Ők most babanás rettegéssel fohászkodtak isteneikhez, hogy épségben érjék el a túlsó partot. Pedig ha tudták volna, hova kerülnek, bizonyal inkább azért fohászkodnak, hogy ott helyben sújtsa halára őket az idegen istenség villáva, hasítsa ketté a hajót a haragó tenger ereje, vagy ragadják magukkal a mélység szörnyetegei ott nyomban, összes utasával egyetemben. Perszon sziget királysága nem sok jóval kecsegtetett a partjaira vetődő utazók számára sem. Akit viszont rabszolga szíjon vonszoltak idáig, maradék reményéről is lemondhatott a gyászos emlékezetű zennai csata után a partvidék tucatnyi önkényúr versengésének szinte révé vált. A fumi és a trizei dózse hatalma már régen nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy uralmuk aláhajtsák az adrionparti városokat és várakat. A szárazföld belső részén dúló szakadatlan háborúk pedig a Szeldzsuk szandzsákok urait akadályozták, hogy megvetessék lábukat a napfőnyes tengermenti tartományokban. Pedig szívesen megtették volna. Idzsaraj a harap szultán példának okáért 60 ezer bagadai aranyat költött népes serege felkészítésére. A hat vezér által feltüzelt szalamük had azonban csúfos vereséget szenvedett, még a kiújuló háború első napjaiban mikoron vinodó levölgyében lecsaptak rájuk a környék szabad parasztjai és a partvidéki kikötőkből toborzott kalósz csapatok. A győzelem egy addig ismeretlen nemes úr érdeme volt, aki elérte, hogy az egyéb iránt egymás sem kímélő piratec bandák és az egymással hadat viselő tartományok parasztjai egyként engedelmeskedjenek parancsainak a csata során. Blagúr aki akkoriban még nem viselte a paraszt címet, egy csapásra ismerté vált Adrionban és a Kalmár hercegek földjén. A bóhó örökké álmodozó ifjú lovagok, akik Fum és Trize dózséinak szolgálatába szegődtek, ezután már a létrehozandó Adrioni királyság eljövendő úrát látták a sehodnai hercegben. De csalódniuk kellett. Krocs céljai között nem szerepelt a partvidék felemelése. Sokkal inkább vagyonagyarapítása, aminek érdekében meglepően sokat tett, meglepően rövid idő alatt. A nincs Fumi nemesből néhány év leforgása alatt Portori hercege lett. A karasztin birtokosa, bizonyos belgór herceg akkor még tekintélyes hatalommal rendelkezett. Skresszomból népes sereget vezényelt Kriocs partmenti fészkei ellen. A hadjárat rövid volt. Belgór hercegnek a szigetet uraló Belgorszki család leszármazottjának nyoma veszett. Kriocs pedig napokon belül megszállta a szigetet, Skresszom királyának hirdette ki magát. Utóbbi dominium megszerzéséhez már leplezetlen segítséget kapott azoktól, akik addig csak titkon támogatták. Sokak számára csak akkor vált világosra Mirejlik Röcs hihetetlen felemelkedése mögött, amikor a karaz a horpapoknak adományozta az évszázadok óta elhagyatott, átkozott hírű Portoréi várkastét. Hála volt ez a soha nem látott hatalomért, amivel a rend felruházta. Az idegenek eladdig nem tartották érdemesnek a partmenti földsávot és a mögöttes völgyeket, hogy megvessék itt a lábukat. Mióta azonban egy kitaszított nomád törzs harcosai rendre erről a vidékről terelték fel Kárpátiába a cetvérgeket, a horpapoknak szükségük lett egy megfelelő támaszpontra, hogy ellenőrzésük alatt tarthassák az útvonalakat. Az vár megfelelt erre a célra. Kriocs Karasz pedig egyre csak gazdagodott. Uralma alá vonta Kvarinero kifosztatott minden kereskedő hajot, amely az engedélye és az adó megfizetése nélkül próbált átsiklani a fúm előtt felsorakozó hadigáják között. A legendák gyorsan terjedtek. Legendák a sziget és gazdagságáról, a felhalmazott aranyról, mely ott tornyosult Presson szigetén Kriocs bevehetetlen citadellájában. Amikor a törékeny Liburna átszelt el a csend csatornát, a szorongó rabszolgák közül csak kettő akadt, akinek gondolataiban a félelem démonai helyett inkább ezek az aranyhalmok jelentek meg. Nem kellett szólniuk. Ahogy Kán Morgáre a veres szakálas bátyra sandított, úgy érezte, olvas a gondolataiban. Vadszél cibálta a Liburna vitorláját. Az idegen istenség szétterpesztett óriás lábai között törték a hullámokat. Lassan közeledtek a túlsó parthoz. Szemben fokozatosan kibontakozott a sziklatalapzat is, melyen Taiusz másik óriás lába nyugodott. És mögötte Kresszon. Sziklái hófehér sóhegyként ragyogtak a napsütésben. A védet, Tág öbölben ott elpeszkedett a sziget király kristály palotája, a fehér citadella, melynek sziklába vált pincéjben a legendás aranyhalmait őrizték. Ez ám a palota, a ménküve is, sziszegte a szakállas Belebáti, ahogy a közeledő tornyok és bástyák körvonalai kitisztultak. Szifrába a magadai szultán arany meccshénél, Emészsze el a pokolt üze, a tengerbe, de elébb nem esze maga alá az urát is. Kriocsral beszélsz, kérdezte Kalmordár. Kíváncsa, a a tengerbe köpött. Hanyomorult fattyúról. Ott fogunk elvérezni az aréna homokján, csak hogy szórakoztathassuk az ő sápatok ribancát. A nomád a fejét csóválta. A lányt ne bást. Ahogy elnéztem, ha tehetnél, megfojtanál a te egy kanál vízben. Szí, szí, si, jól beszélsz. meglepetten fordult hátra. Úgy látszik, valaki rajtuk kívül is érti a nyelvüket. Egy ismerős. Mögötte a sahószemű sánta Fumi szorongott a napadján. Ráhonyorgott, kivillantva néhány sárga fogát, aztán alázatosan meghajtotta a tar fejét. Jól beszélsz, nomád harcos. Nagyon jó. A veres szakálas felmordult, és közel hajolva kám morgáéhez, ez a filébe. Vigyázz vele, testvér! amén bármi legyek, ha ez a féreg nem kém. Óvakodj vele, én azt mondom. A nomád úgy tett, mintha nem is hallaná. Fejve a csend csatorna két ágába horgonzó gályák felé intett. Vagy egy száz kisebb, nagyobb hajó levegett a színén, többnyire kifogástalan állapotban lévő gályák. Kriocs flottája, sóhajtotta a vereszakálás. Mondják, nagy flotta az? A sivatag lakó meglepetten felpillantott. Félfasz, nincs ekkora flotta az egész Adrianon, aménkűbe is. Két száz gálya. Száz szállító hajó, és ötvenezer harcos a hajókon, a kikötőkben. Szerinted létezik ennél nagyobb flotta, testvér? Kár Morgára elgondolkodva pillantotta a bátéra. Sokat tudsz, honnan... A másik elkomorult. Évek óta itt élek. A családomat lemészárolta egy rablócsapat. Aljas söpredék, egy gyilkos. Megvillant a szeme, de gyorsan erőt vett magán és folytatta. Bagadába kerültem, de a szultán eladott rabszolgának. Néhány éve kiváltottam magam, és halászatból éltem. De a az emberei elfogtak. Mi a neved Delebáti, A szakálas arcból gyanakó tekintett villant a nomádra. Őr pörőj! Perin fia, őr morgára bólintott. A delebáti kétségtelenül komoly segítségére lehet az elkövetkező napokban. Ha csak a fele igaz, mindannak, amit a karasz arénájáról és kegyetlen gladiátorairól regélnek, életben maradni sem lesz könnyű. A hullámzás ide-oda dobálta a liburnát. A nomád szédelegve megkapaszkodott a peremében. – Mi ütött belét? – kérdezte röhögve őrpörő. Csak nem vagy rosszul egy kis hánykolódástól. Kár Morgár ezúttal csak egy gyilkos pillantással válaszolt. Ráze ránc testvéért, aménkübe is, ami fajtánk nem szokta a tengel, de ha megszokja, az Úr Isten bentse meg az itten épet. A citadella és a tündőklő bástyák már teljes egészében betöltötték a láthatát. Kértek az óriási istenség árnyékából, s hirtelen rájuk zuhant a perzselő Nagy látványosság készül a fényes karaz mennyegzőjére, törte meg a csendet a hátuk mögött a savószemű, és a rohaszkás pillantását a nomádra szegezte, várva szavai fogadtatását. – Kíváncsi vagyok, mit tartogat ez nekünk? Őrpörőj a tengerbe köpött, és megvető pillantást vetve a tor fumira elfordult. Később, amikor Amaz már nem számított válaszra, eszugta a nomád fülébe. Nem tudom, mire készülsz, testvér, de feltételezem a viadal napjára időzíted. Készülök valamire? Őrpörőj gónyosan a nomádra pillantott. Kármar Gáre. én már sokat hallottam rólad. Téged sosem fogtak volna el ezek a nyomorult piperkőcnek a legényei, ha csak, ha csak, ha csak te magad nem akarod, hogy elfogjanak. Miért akarnál? A belebáti hunyorogva felpillantott a napra, aztán a hófehére ragyogó citadellára emelte tekintetét. Gondolom, szűrte aztán a fogai között, gondolom te is látni szeretnéd igazak-e a legendák a mesős aranyhalmokról. Ami azt illeti engem is ez érdekel leginkább. Kálmorgár nem válaszolt. Amikor azonban a Liburna átvászorgott a partnak vetődő tarajos hullámokon, hirtelen ismét elsápadt. Őrkörőj még akkor is ezen szórakozott magában, amikor a Liburna köteleit ráhurkolták a citadella előtti sziklák egyikére. Megérkeztek a sziget királybirodalmába.